Навчання на помилках – не така вже цінна річ. У світі бізнесу поразки вважаються чимось очікуваним і навіть неминучим. Вам будуть постійно повторювати, що 9 із 10 нових бізнесів провалюються, що шанси вашого бізнесу коливаються від примарних до нульових, що невдачі загортовують характер. Вас наче мовляють – завалюю свою справу, яка могла швидше, завалюй її частіше. Коли в повітрі так багато флюїдів поразки, дуже легко їх вдихнути не робіть цього. Не дайте себе обдурити за допомогою статистики. Поразки інших людей є всього лише поразками інших людей і не більше. Якщо інші люди не можуть продати свій продукт, вас це не стосується. Якщо інші люди не можуть створити команду, вас це не стосується. Якщо інші люди не можуть правильно визначити ціну своєї послуги, як це може стосуватися вас? Якщо інші люди не можуть заробляти більше, ніж витрачають? Ну ви зрозуміли. Ще одне поширене хибне уявлення – ви нібито маєте вчитися на своїх помилках. Єдине, чого ви насправді можете навчитися з власних помилок – це те, чого не треба робити. Але наскільки це знання цінне? Як і раніше, ви не знатимете, що треба робити. Інша справа – коли ви вчитеся на своїх успіхах. Успіх реально озброює вас. Коли якесь ваше починання виявляється успішним, ви можете повторити свої дії і наступного разу ви, можливо, зробите це ще краще. Провал не є передумовою успіху. Дослідження науковців Гарвардської школи бізнесу виявило, що підприємці, які вже досягли успіху, з набагато більшою ймовірністю досягнуть його і в нових проєктах шанси на успіх їхніх майбутніх компаній становлять 34%. Водночас підприємці, чиї перші починання зазнали поразки, у наступних справах – можуть досягти успіху практично з такою ж імовірністю, що й новачки у світі бізнесу – лише 23%. Отже, люди, які вже зазнали поразки в бізнесі наступного разу, можуть досягти успіху з такою ж імовірністю, як і ті, хто взагалі нічого не пробував. Як бачимо, реальне значення має досвід успіху, натомість досвід поразки нічого не означає. І в цьому немає нічого дивного, адже саме так працюють і закони природи. Еволюція не зациклюється на попередніх невдачах. У своєму поступі вона завжди спирається на те, що виявилося успішним. Так само слід чинити і вам.